Prije svega sve ja pozdravljam i zahvaljujem svima na dolasku. E, koji je cilj ovoga okruglog stola koji danas organiziramo? E, prije svega smatramo da sve nas treba zanimati istina. Istina kakva god ona bila, crna, bijela e, i u tom smislu smatrali smo nužnim organizirati upravo ovakav skup utemeljen na znanosti, dakle na znanstvenom pristupu. Znanost ne smije biti onemogućena ili isputavana u promicanju istine. I mi želimo upravo znanosti otvoriti vrata u istraživanju ove teme. E, mislim da se svi možemo složiti da je Hrvatska u proteklim desetljećima predugo nosila krimen i krivnju za brojne stvari e, koje su se događale tijekom i nakon drugog svjetskog rata a brojke koje su pritom e, plasirane nisu bile utemeljene na znanstvenom istraživanju nego plod e, nečije političke volje. I stoga e, odlučili smo da upravo znanost e, dobije priliku da prikaže ovaj, ovu, ovu itekako važnu temu za Hrvate i za hrvatsku povijest na način koji ćete imati prilike sada vidjeti. Predviđeno vrijeme trajanja ovog okrugovog stola je 90 minuta, odnosno do 12 sati. Od toga je 60 ili nešto manje minuta predviđeno za same govornike, a onda, će, onda ćete svi imati prilike postavljati pitanja. S nama su danas tri govornika, prije svega gospodin Igor Vukić, diplomirani politolog, te autor tri upovjesnih knjiga na ovu temu, na istraživanju žrtava jasenoca. Da ne duljemo uh, dalje, dat ću riječ našem prvom govorniku, to je gospodin Igor Vukić. Gospodine Vukić, izvolite. Desno, desno. Desno. Hvala lijepa, dame i gospodo. Zahvaljujem na prilici da na ovom važnom mjestu u hrvatskom političkom sustavu, u prostoru Hrvatskog sabora, Izložim nekoliko argumenata o tome zašto je potrebno nastaviti znanstveno istraživati logoru u Jasenovcu, osobito u razdoblju drugog svjetskog rata. Od osamostajenja Hrvatske do danas nastala je velika knjižnica različitih dijela, knjiga i znanstvenih radova o drugome svjetskom ratu. Zajedno s onim vrednijim radovima iz ranijeg razdoblja, svatko zainteresiran može dobiti solidan uvid uzbivanja u tome razdoblju, no, logor Jasenovac je još uvijek iznimka. Ostao je svojevrsna znanstvena istraživačka tabu tema. Važno je istahnuti, oko Jasenovca još nisu utvrđene sve bitne povijesne činjenice. Javna rasprava vodi se vrlo često oko propagandno-političkih, mitologiziranih prikaza zbivanja o Jasenovcu, koja su nastala još prije više desetljeća u doba jednopartijskog monopola i odgovarajuće historiografije. Zaista zvuči nevjerojatno da je u zadnjih 40 godina jednu od najboljih knjiga o jasenavcu napisao pukovnik Jugoslavenske narodne armije, on je etnički hrvat, zove se Anton Miletić. U četiri sveska koje je objavio, i to u prva tri u vrijeme kad se pripremao napad na Hrvatsku i rat u Hrvatskoj, Objavio je dokumentata dokumenta, vjerojatno i suprotno na svojoj namjeri, Ti dokumenti pokazuju dijelom i realnu sliku lobora. Od hrvatskih povjesničara koji su nešto istraživali na ovu temu istahnuo bih kolege Marija Kevu i Davora Kovačića, Nataršu Mataušić. Ovdje je s nama dr. Nikola Banić koji je sa svojim suradnicima Mladenom Kojićem i Nevenom Elezovićem napravio također velik posao na svom području. Nešto vrijednih podataka nađe se čak i u knjigama notornog Ive Golštajna. Od srpskih autora spomenimo Milana Radanovića, a od slovenskih istraživača Romana Leljaka i novinarku Ilinku Todorovski. Sve je to zapravo još premalo. A ovu ocjenu da još nisu utvrđene sve bitne povijesne činjenice oko Jasenovca, odnosno da još one otkrivene novijega datuma nisu u Hrvatskoj dobile širu javnu podršku, iznosim kao predsjednik nevladine udruge, društva za istraživanje trosruku logora Jesenovac, koja je u proteklih 11 godina nastojala okupiti stručnjake i znanstvenike radi zajedničkog rada na ovoj temi. U društvu imamo i hrvatske akademike, doktore i magistre povijesnih i drugih znanosti, politologe, novinare, inženjere i profesore, dr. Stjepan Razum, ravnatelje nadbiskupskog arhiva u Zagrebu. Surađujemo i sa istraživačima izvan našeg užeg kruga. Naš član je i ovdje prisutni saborski zastupnik, dr. Josip Jurčević, koji je svojom knjigom nastanak jasenovačkog mita, magistarskim radom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, među prvima načeo mitološke koncepcije građane oko jasenovača. Akademik Josip Pečarić već je i prije usnivanje društva kao matematičar ukazivao na nelogičnosti u popisima navodnih žrtava, izjavama i ocjenama vezanim uz Jesenovac. A spomenuo bih na kraju i naše pokojne članove Vladimira Mrkocija, dr. Vladimira Horveta, Smiljenu Šunde i Mladina Ivezića koji su svaki na svoj način pridonijeli približavanju Jesenovačkoj zbilji. Istraživanja smo radili relativno skromnim sredstvima svoj no svojejedno smo u arhivima pronašli tisuće dotak nepoznatih i zanemarenih, a autentičnih arhivskih dokumenata. Te smo dokumente i druge povijesne knjige, pri... izvore prikazivali u knjigama, časopisima, internetskim objavama i javnim nastupima. Nakladnici smo sedam knjiga od kojih bih istaknuo posljednju u nizu knjigu Tomislav Vukovića, dugodišnjeg novinara i urednika. Knjiga se zove Stvari Jasenovac. Knjigu je kolega Vuković koncipirao kao provjeru dokumentata koje smo spomenuli u bilješkama naših knjiga. Znači, krenuo je u arhive, ono što bi trebao napraviti svaki zapravo zainteresirani povjesničar ili netko koja je zanimava tema. Krenuo je u arhive i tražio da mu desu upravo kutije koje smo mi spomenuli u knjigama, kako bi provjerio postoje li ti dokumenti ili smo ih jednostavno izmislili. Naravno da je pronašao i sve te dokumente, a ne samo njih, nego i mnoge druge slične koji dopunjavaju opis zbivanja. Kad jednom ozbiljno krenute arhivska istraživanja, a koja su u znanstvenom pristupu nezabilazna, iznenadite se koliko toga zapravo ima u hrvatskim i drugim arhivima, a o tome će govoriti kasnije naš prijatelj Pero Šova. Ti dokumenti bili su temelji mojih tri objavljenih knjiga u uglodnoj izdavačkoj kući naklada Pavičić, To su Radni logor Jesenovac, Jesenovac iz dana u dan i povijest brojeva u Jesenovcu koja je izašla prošle godine. Također autor sam izvornog znanstvenog rada o zbrinjavanju djece sa kozare u suautorstvu sa profesorom doktorom Ilijom Kuzmanom, vrhunskim hrvatskim infektologom i bivšim ravnateljem bolnice Fran Mihaljevac. U tom smo radu prikazali kako u Hrvatskoj toga vremena nije bilo logora za djecu u kojem bi djeca bila ubijana, već su bila prihvatilišta kojima su djeca dobivala za ono vrijeme najbolju moguću skrb. Što pokazuju dakle svi ti arhivski i drugi vjerodostojni izvori? Oni govore da su logori Jesenovac, 1941. do 1945 stara gradiška od 1942. do 1944. te Lepoglava od 1944. do 1945. bili internacijski logori koji su imali svrhu izolacije građana nepočudnih ondašnjim ustaškim vlastima. Dio ih je bio interiran zbog podrijetla, poput hrvatskih židova ili Roma, dok su drugi bili kažnjeni zbog raznih protu državnih dijela. U logorima su zatočenici bili na prinudom radu. Dakle, to su bili radni logori. Ali ondje nije bilo, ponavljam, ondje nije bilo masovnih serijskih ubojstava koja bi dovela do broja žrtava koje bi se mjerili u razmjerima od nekoliko desetaka tisuća. Stvarno je broju žrtava, iako o njemu o brojevima čak ne volimo govoriti jer se ipak radi o ljudima, no... Ojednostavno, ovo je dio teme. Znači, tom stvarnome broju približit ćemo se istraživanjima. A taj broj sigurno neće biti ni blizu onih starih 700 tisuća iz doba Jugoslavije, ali niti ovih 80 tisuća kako stoji na nevjerodostojnom popisu koji održava spomen područje senovac službena ustanova vlade Republike Hrvatske. O tom je popisu više će govoriti sljedeći naš sugovornik, dr Nikola Banić. Broj žrtava će biti sigurno i manji i od 30 do 40 tisuća koliko je u svojoj knjizi Bezpuća povijesne zbiljnosti iznio 89. Pred, dr. Frajno Tužman, kasnije prvi predsjednik Republike Hrvatske. Već više puta sam istaknuo da sam ja kao politolog mogu reći netko koje je na humanistička istraživanja trenutno sam također i na doktorskom, e, poslediplomskom studiju iz povijesti, da sam pronašao u svojemu istraživanju, koje traje sada već 12, možda 15 godina, da je u Jasenovcu bilo ubijeno 7 tisuća ljudi, kao što je to u Srebrenici. Jednostavno bih bacio te papire i više se ne bih bavio tom temom. Mene osobno netko koji je kadar ubiti sedam tisuća ljudi samo iz čista mira, doista ne bi zanimao. Međutim, kad sam vidio da ti dokumenti pokazuju jednu drugu sliku, ona zapravo nekome koga zanima ta tema, a ima ima nekakvu društvenu odgovornost i tekako daje poticaj za dalje istraživanje. Zašto tvrdimo da nije bio veliki broj žrtava, iako ih je naravno bilo? Stara Gradiška i Jasenovac nisu imali velike prostore za smještaj zatočenika. U svakom je bilo mjesta za 1500 do 2000 zatočenika. Jasenovac je imao šest stambenih baraka, za razliku, recimo, od auschwitz koji ih imao više od 450. U svaku jasenovačku baraku je moglo stati najviše 200 ljudi, a nešto zatočenika je bilo smještano i u radionicama i u selu. Nisu pronađeni posmrtni ostaci veliki, velikog broja stradalih dakle u posljednim istraživanjima, ekshumacijama i sondiranjima na području Jasenovca pronađeno oko 750 posmrtnih ostataka na području stare gradiške oko 250. ove slike koje su nam ovdje naši kolege saborski zastupnici donijeli su, su nastale četrdeset godine na ekshumacijama u blizini logora stara gradiška te ekshumacije su provodili e, zatočenici logora Stara Gradiška poslije rata, među njima svećenici, katolički svećenici koji su bili na internaciji, koji je dakle, komunistički režim zatočio u tom logoru. I prema njihovim sjećanjima, evo da ispričam taj mali detalj, kad su u tim ekshumacijama došli do tijela ljudi u njemačkim uniformama i hrvatskim uniformama, ekshumacije su odmah prestale i tih dvjesto ljudi je, je na tom mjestu, na tom mjestu ovoga, ekshumirano. Ali 200 nije dvjesto tisuća, dvjesto nije ni dvadeset tisuća a svaki taj broj koliko god to bilo teško govoriti ipak nosi određenu poruku i kada u nekoj prometnoj nesreći strada zbog vaše krivnje jedan čovjek ili četiri čovjeka vi ćete sigurno više kažnjeni. Zato je bitno utvrditi što je moguće bolje ili približnije i broj stradalih. Dakle, ti posmetni ostaci nisu bili uklanjani nekakvom drobilicom koju je na svoju sramotu izmislio Ivo Golšten. Niti su nestali spaljivanjem, jer bi u tom slučaju ostali i nagorili tragovi i ostaci pepela. Stara Gradiška, Jasenovac i Lepoglava, nisu imali sredstva za masovne likvidacije i uništavanje leševa, poput plinskih komora ili krematorija. Te nakon njih je močvaran i plitko podvodan, te je zapravo nepodesan za pokapanje većega broja leševa. U Jesenovcu je 1941. bilo internirano 1500 hrvatskih židova. Popis njihovih imena je poznat. Osim njih na početku je bilo još nekoliko stotina zatočenika drugih vjera Stara gradiška osnovana je u 42. za prihvat većeg broja zatočenika, a tamo je već bila manja skupina slobodnih zidara, njih četrdesetak. 44. stara je gradiška zatvorena, dio zatočenika presedjeno u Jasenovaca, dio u Lepoglavu. Manji broj židova interniranih u Jasenovac preživio je u tom logoru do travnja 45 i njihova sjećanja su dala vrijedne podatke o zbivanjima u cijelom postojenju logora. Ističem tu knjigu Sjećanje jevrija na logor Jasenovac iz 1972. godina godine objavljena u Novom Sadu. Židovi ipak nisu bili pušteni iz logora, premda je bilo pojedinih slučajeva da su izašli na slobodu jer su bili oženjeni sa kršćanima ili na temelju poznanstava s ljudima iz Ustaške vlasti. Židovi su, međutim, iz Jasenovca tijekom rata u više navrata otpremani u njemačke logore, a slično je bilo i sa skupinom Roma koja je 1942. bila okupljena u Jasenovcu. Od 1942. ulogere staru gradišku i jasenovac počinju stizati zatočenici s odlukama o zatočenju na od tri mjeseca do tri godine. Bili su to ljudi koji su nešto učinili protiv države, većinom su bili hrvati. Primjerice davali su novac za crvenu pomoć, za uredski materijal, lijekova i sanitetski materijal koji se krijumčario partizanima. Bili su tu članovi raznih forma komunističke partije, pa ljudi uhvećeni da pišu parole, dijelaletke i Slično. Zatočenicima se moglo odnosno zatočenici su mogli pisati, a i njima se moglo također pisati dopisnice i oni su se svojim obiteljima i prijateljima javljali i od njih primali dodatnu odiću i hranu. Putem tih dopisnica se može rekonstruirati vrijeme njihova boravka u logoru. Nahon roka kazne zatočenici iz ove grupe odlazili su kućama. Oko 1600 ljudi pušteno je iz logora na slobodu i to u razlogu od 1943. do 1945. godine i prije isteka kazne povodom skupnih pomilovanja na određene datume, recimo za Božić, za 10. travnja ili 14. srpnja rođenom poglavnika Ante Pavelića. Nažalost, malo je u posljevratnom memoristici bilo izjava tih ljudi koji su izašli iz logora pušteni na slobodu. Brzo se stvorila fama da gotovo svatko koji je ušao u logor da je tamo izgubio život, a oni koji su preživjeli pomalo su bili sumnječani da su izvukli sa nekakvim dilom koji su postigli sa ustaškim vlastima. Zato je bolje bilo šutjeti. U logorima je postojala određena zdravstvena zaštita za Lograše, ambulanta i bolnica. Postojali su zatočenički glazbeno-scenski sastavi. A u slobono vrijeme zatočenici su se mogli baviti i sportom, nogometom i odbojkom. Zatočenik, profesor Zagrebačkog sveučilišta Vuk Vernić, od uprave logora dobio je dozvolu da nabavi knjige iz Zagrebačke sveučilišta knjižnice i počne pisati znanstveni rad. Znam da ovo neke ljude može potaknuti na maliciozne ili sarkastične komentare da su u logori bili nekakva odmarališta ili zabavišta. Naravno da tome nije bilo tako. I danas u hrvatskim zatvorima u Lepoglavi, Lipovici ili Valturi postoje glazbeni sastavi i knjižnice, pa ih nitko neće nazvati zabavištima ili odmaralištima. Zato činjenici duše sada više ne moraju prisamo raditi, ali vjerujem da bi se rijetko od naših kritičara danas rado uputio u Lipovicu ili Lepoglavu i tamo proveo godinu ili dvije. Dakle, jasenovac nije bio lječilište, ali ni mučilište. No život se u logoru mogao izgubiti zbog raznih razloga. Zbog bolesti, premda su uspješno suzbili epidemiju tifusa s relativno malim brojem umrlih. Zatim, zbog kažnjavanja, zbog bijega iz logora, ako je pritom ozljeđeni i nekog od sražara, zatim u odmazdama za napade i diverzije partizana, negdje izvan logora, kad napadač nije uhvaćen, a prema nalozima koji su u Logor stizali od viših vlasti. No, disciplina je vrijedila za sve. Već o studenome 1941. godine strijeljano je deset ustaša iz Logorske straže zato što su samovoljno pljačkali zatočenike i kršili druga logorska pravila. Strijeljani su pred svim okupljenim zatočenicima da se pokaže da disciplina mora vrijediti za sve, i pritom su novi vojnici koji su dolazili tamo na službu svoju prisegu polagali na njihovim grobovima i morali potpisati da neće kockati, opijati se i krasti. Dugo bi trajalo opisivanje javnosti malo poznatih događaja iz Logorske svakodnovice koje smo ustanovili istraživanjem arhiva i drugih izvora. Ali evo nekih. U Logoru je od 1942. do 1945. postojala škova za razne obrte, koju su većinom pohađali dječaci iz Jasenovca i bliže i dalje okolice. Bilo ih je barem stotinu. Od starih majstora zatočenika učili su za automehaničare, limare, električare, brijače. Mnogi od njih kasnije su cijeli život radili u tim zanimanjima. Tvorni su lanac DOO iz Zapršića, koji danas posluje, Osnovao je zatočenik Ivica Skomrak, koji je u logoru naučio kako praviti lance. A kad spominjemo dječake, učenike, naglasimo to da u logoru nije bilo većih skupina djece, da se djeca ondje nisu duže zadržavala, a niti su bila ubijana. Na popisu spomen područja Jasenovac, Jusp Jasenovca, stoji da je u logorima Staroj Gradiški i su ubijeno 20 tisuća djece. Takva masovna obojstva ne potvrđuje niti jedan ozbiljni izvor, ni provjerljive izjave bivših zatočenika. To je jedna od najgorih laži vezanih uz taj popis navodnih žrtava, a koji svi plaćamo iz naših poreznih obveza. Već sam taj podatak 20 tisuća navodno ubijene djece koje tamo nije ni bilo, bio bi dovoljan za ozbiljno preispitivanje rada te ustanove i dodatno istraživanje povijesti logora. I za kraj, nedavno je stigla informacija da su tri hrvatska poduzetnika iz domovine i sedjeništva ponudila svaki po milion dolara da se pod pokriviteljstvom vlade RHA osnuje Međunarodna komisija za istraživanje Jasenovca. Poduzetnik, Poduzetnici koji su to predložili su Marko Franović, poslovni čovjek iz Australije, zatim Grgo Topalović koji živi u Monte Karlu i Branko Roglić, vlasnik tvrtke Orbiko, koja osim u Hrvatskoj radi u više europskih zemalja. Njihov vrijedan i velikodušni prijedlog i ponuda pokazatelje koliko je i šira javnost zainteresirana da se ova osjetljiva tema obradi kroz znanstveno istraživanje, ako je zaista moguće i provesti. A evo dok se to ne desi, ja mislim imam još par minuta, da pokažem nekoliko fotografija i dokumenata koji će pomalo ilustrirati ono o čemu, o čemu govorim. Još jednom bih se zahvalio organizatorima na prilici, a vi, za, vi ćete moći postaviti kasnije i neka pitanja. Pa evo, ovo je, dakle, jedan zapisnik o strijeljenju zatočenika iz 5. veljače, 42. Dakle, originalni dokument u kojem je vidi se strijeljeno uh, 16 ljudi, njihove imena su ovdje i razlog je napad, pobunac među zatočenicima i napad na stražu kako bi se domogli oružje. Šta god mislili o, o razlozima ili šta se dogodilo, to je podatak koji, dakle, je moguće pronaći, moguće ga verificirati i ti doista ljudi postoje i trebaju biti na popisima onih koji su u logoru izgubili život. Ovaj dokument u kojem se obavještava, dakle iz Jasenavca obavještava se ustaška nadzorna služba u Zagrebu, da su radi teškog zločina protiv države i Pokreta strijeljani sljedeći ustaše, to je ta grupa od deset ustaša o kojima sam govorio, koji su strijeljeni egzemplarno pred, pred svim zatočenicima kako bi se pokazalo da vrijede pravila za sve zatočenje, za sve za, za, za logoro. Nogometna utakmica u staroj Gradiški 1944. godine čovjek sa crve, trakom sa crvenim križem je Julius Šmidlin iz osladnih međunarodnog odbora crvenog križa iz Ženeve, odnosno on je bio, radio u švicarskom konzulatu u Zagrebu, što pokazuje da su i zbivaje u logoru bila na neki način pod nadzorom ili da su bila pregledavana i od nekih međunarodnih organizacija. Zatočenik Rudi Šlapak bio je u staroj gradiški, evo, 42. tražio je od svoje zaručnice da mu pošalje gitaru sa rezervnim žicama. Rudi Šlapak je preživio logor, gitara je stigla i on je u kasnijim dopisnicama svoje zaručnice i kasnije supruzi rekao da, evo, u slobodno vrijeme sad krati sa sviranjem na gitariju. E, ono što će nam vjerojatno i kolega Šola reći, dakle, da se u e, arhivima na mnogo mjesta mogu pronaći ovakvi razni drugi dokumenti, dakle, oni nisu na jednom mjestu, ali ovakvim istraživačkim širokim radom, kad bi se, naravno, recimo, krenulo u to jedno multidisciplinarno istraživanje, pronašli bi se razni ovakvi dokumenti koji evo također jasno potvrđuju da je netko umro u logoru tada i tada i može se i na drugi način provjeriti ta informacija. E, samo logorska, logorska oprema rekao sam da je, da su bilo šest baraka koje su bile znamljene za, za stanovanje, ovo je WC, zahod sa drvenim WC školjkama, a taj model je pohvalio upravo i taj izaslanik Međunarodnog odbora Crvenog križa, dakle za to ratno doba određen viši standard. Laboratorij bolice u Jasenovcu sa mikroskopom, a ovdje je račun za taj mikroskop, znači kupljen je u Osijeku je šest tisuća kuna. Evo i to je primjer kako se... U arhive mogu naći čak i takvi detalji. Račun za mikroskop kojim se u Logoru analizirale, dakle, ove stvari. Ovo je fotografija snimena iz e, zrakoplova zapadnih saveznika američkog z zrakoplova, koji je snimao područje nezavisne države Hrvatske. I evo, ovdje se na dlanu vidi kako je Logoru u Jesenovcu izgledao. E, onih šest, ili ima ovdje možda pokazivač, ne znam, ja, Dakle, onih tamo vidite šest baraka, lijepo poredanih, krajnje su dvije koje su bile kuhinja i blagovornica. Ove dvije veće zgrade dolje desno su bile ženski logor. Dakle, u studijom 1944. ženski logor se preselio iz stare gradiške u Jasenovac, a do tada u Jasenovac praktički nije bilo žena, to je bio isključivo muški, muški logor. lijevo su radionice, Znači, tu je bila jedna lančara, automehanička radionica, bila je ciglana, pilana i sl. Ova dugačka bijela zgrada je e, skladište za proizvedenu robu. I iz toga se vidi da ovdje zapravo nije moglo stati veliki broj ljudi, a i sve što se događalo svatko je mogao vidjeti. Inače, ovo, vidit ćemo na sljedećim fotografijama, zauzima samo jednu četvrtinu onog prostora koji sada, kad dođete u Jasenovac, vidite na one livadi. Ovo je nekih 200 tisuća kvadrata. Znači, ponovno, gore desno je ista slika, a preko vidite poplavu rijeke Save 6. studenog 44. ove male kućice, to je selo Gradina koje se nalazi, evo, točno nasuprot logoru Jasenacu. odakle su partizani između 25. između Božića i nove godine 41. napali logor i pucali po logoru i nekoliko dana je trajala bitka. Da malo je ovaj, ovo ovaj, ovaj dosadno izlaganje, začinim i osobnim, dakle, u to vrijeme, te 1941. u jednoj od tih kuća je živio moj otac, tada je imao četiri godine, a među napadačima na Logor je bio moj djed. Logorska, dakle, opet vidimo poplavu, dolje uz rijeku Savu sa lijeve strane je selo Košutarica, koje je cijelo vrijeme, dakle, bilo, živjelo tamo za vrijeme Drugog svjetskog rata, većinom naseljeno Hrvatima i nikad nisu govorili da su, recimo, u, Lo u Savom plovile veliki broj leševa, što je jedna također od priča koje ne, ne drže vodu. I ovo je pogled sa željezničke pruge, dakle, rekao sam da između logora i pruge koje se i sad nalazi tamo, postoji zapravo veliki dio velika livada i to je, to je zapravo taj logor o kojem trebamo i dalje istraživati, a ja vam se zahvaljujem na pozornosti i vjerujem da će biti kasnije pitanja. Hvala, uh -huh. Hvala lijepa Hvala kolega Vukić, a sada bih prepustio riječ kolegi Nikoli Baniću, kao što sam rekao, danstveniku i istraživaču. Evo, dobar dan svima. E, hvala kada ste došli na ovaj skup. Isto da čujete i stranu koja se možda toliko ne čuje. Pa evo, ovo je stvar koju ja danas govorili, isto vezano s ovu temu. Prvo malo predstavili sebe, da kužite otprilike koja je moja stručnost. Znači se zovem, znam baviti otprilike to. Onda budem vam pokazali kak znanost od podakima koja je danas dost popularna, ako nikad drugo isto u medijima, može biti primijenjena na Sjenovac. E, Rekali mu isto nekaj o ispitivanju trena oko Sjenovca, kaj se znači isto može suvremenim tehničkim metodama napraviti, nije uopće nikakvi problem. In na kraju bomo napravili neki zaključak, vezano za sve kaj se vidilo. E, sve kako ovdje, kaj, kaj bude znači sad vidili prezentaciju, otprilike prilike ovdje, bo dostup na novoj ovdje stranici jasenovs.hr, kosa crta sabor. Tako da tu bude mogli to preuzeti. Evo, za početak o meni, ja sam prije skoro deset godina doktorirao na temu gdje sam napravil reviziju ideje da se jedan algoritam ne bre u stvarnom vremenu koristiti posle toga jedna stvar koja isto možda bilo u medijima više, napravili sam bili s još jednim isto kolegom reviziju ideje da nekim skupovima dojde desetki hiljada ljudi, dojedu hiljade. I isto tak, reviziju ideje da je možda ne znam povrka ponosa veća od hoda za život, uvek je hod za život veći i to se jasno pokazalo. I recimo isto tako dalje, znači da se pokaže ono širina sručnosti, zadnje vrijeme kad dijelam s profesorom Nevinom Melezovićem koji je tu, recimo radimo reviziju ideje da nije traktabilno točno izračunavanje personovih kvadrat statistike, ako vam to kaj znači. Znači, ima tu i matematike i svega, kuži se otprilike s ruka, recimo to tak. Evo sad ovak, znači, za kak se može recimo znanost o podatkima primijeniti na popis? Pa taj popis sam po sebi, ako ima puno podatki, očito, znanost o podatkima bi na njega trebala biti primjenjiva. I sad, ako sam je recimo tamo ono, već radilo revizije svega i kaj čega onda ako su pozitivne jer znanost takva je, možda i ovdje neka revizija bi imala smisla za napraviti, znači čisto da se objektivno vidi. E sad recimo općenito o samom popisu. E, ako čitate medije čim vidite da možda neki mediji napiše da na tom popisu 83.145 ljudi to mi je prvi znak da oni uopće nisu pogledali popis nikaj ovo je jedna stara tam sumarna statistika na stranicama javne ustanove s pojem područja Senovac, ali ona je netočna znači oni su od kad smo mi to počeli pratiti već 50-ak put taj broj mijenjali gore dole i svakak. Ako odete već recimo samo pogledati popis, znači ne ono, a čuli sam da postoji, nego ide ajde proskrolati kaj tam ima, morate ovdje dole vidjeti da ima puno više stranica nego kaj bi ono, ovaj tu broj opravdavao. Konkretno ovo je recimo današnja brojka. A još tu možda važno spomenuti da u svetu nije ni ta brojka aktualna, jer 2017. godine su vam iz javne ustanova i spome područja Senovac ondašnju verziju popisa poslali u Američkom muzej Holokausta. Znači imate sad sve greške može, koje su onda još bile stavljene, koje su možda kao problem popraviti, sve su one dalje tam prisutne. Pa evo, možemo recimo uh, vidjeti, ako na primjer u osjevačkom popisu na Hrvatskoj stranici neko ubijen 1910. nekak, onda ta greška sad recimo isto u Američkom muzeju holokastu i to niko ne ispravlja iz nekog razloga koju bi tam trebalo raditi. Uh, kako bi sad recimo mogli iti kroz neku priču pogledati koji su sve problemi na tom popisu? Recimo ovdje kad smo sad u Saboru, znači državnoj ustanovi jednoj, bilo mi je prije postoji jedan živel gospodin stanko nik, onda mi je poznati diplomat a njemu je dvije tisuće deset premjer vlade onda je bil bio ali znači andrej plenković mu je bio na pogrebu i sad isto gledate znači američki muzej holokausta tam piše da on je bili partizan, kada je sve ne bil, rođen je kada je već rođen i preživele postoje znači vurul vremena i neka vuruj frtal vremena je pričalo s, s rađiteljima i sve rekli još je to znači staraci ovdje E sad, kaj je problem? Kako su u 2017. i za Sjenovca, znači državne ustanove je poslali tam podatke i spada on ubijen ko šestogodišnjak u Sjenovcu. Tu neki je problem. E sad, znači tu neke ne valja. Ja sam, budiš da sam računarac, bi išao pitati doktora Vladimira Gajgera, ok, ako imate dva zapisa, jedan veli da je čovjek prežival ili ih malo kasnije, a jedan veli da ubijen ranije, koji je točni? I doktor Gajger, povisničar, rekli da je vjerojatno točno ovaj dio čovjek živel dulje. Znači evo tu ono kaj ja nisam povisničar, pitao sam povisničar on mi jasno rekao. Znači ovo ovdje nije ni zomboji ni nekaj kaznen ja kaj, nego bi živi čovjek. E sad ogled okej, okay. idemo vidjeti kako mora takva neka omaška se dogoditi. Ako otprite stranicu od javne i ispod područja Sjenovac, tam vam piše da su oni kritičkim preispitivanjem svih podatki za svaku žrtvu po osob došli od tog popisa. Znači svaku osobu, međutim kako im je ova greška došla. E sad, da bi trebalo biti ručno provjeriti onda svakoga od njih pa da se vidi su morate još to bi bilo jako dugo. Ne. Tu morate napraviti neke puno bolje, to vam je STEM pristup. E, znači imate znanost, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku. Zakljiv ja recimo ručno provravljak, mogu napisati program koji bo to delo. I sad evo, znači sve ovo ostalo da im stavio ovu sliku s tema, u prezentaciji i dalje, to bude vam samo značilo da se koristilo neki program u Pythonu. Pa evo, recimo idemo pogledati, ako smo našli stanka Nika, da možda možda postoji još poznatih osoba koje, za koje su navodno bijeni u Jasenovcu, a nisu? Kako to provjerili? Pa recimo svima je dostupna Wikipedia, svi morate na nju dojiti badeva ili recimo hrvatski bjurgarski leksikon, to isto od državne ustanove jedne, zemljete recimo tu stem mašinu, denete jedno i drugo nutra, zemljete na Sjenovački popis, denete njega nutra i počinju skakati poznate osobe. Znači, tu imate i ljude kaj su bili u logoru, kaj su bili čak dva put logoru, kaj su preživali. Znači, imate ljude kaj su pobegli iz logora, imate ljude kaj su osnovali puno nekih ustanova u Hrvatskoj. Svi su kao žrtve Asenovca napisani, a eto nekim čudom, oni su posle rata delali svašta. Recimo, možda sad tu za cijelu priču, da ne idemo u svakog od njih je dugo trebalo, idemo zeti samo ovog ovdje čovjeka. To je znači Pavlo Levković, on vam je bil i jugoslavinski reprezentativac, a četiri je pobjegla iz logora, poslije se priključio partizanima i posli rata je bil jedan od popisivači žrtvi, znači jedan od onih koji su popisivali koje je se sestradao u ratu. E sad, njega v logoru vjerovali li ne su stao stavili kada je ubijen i on se prije, prije posla bil mijenjali ime, znači bil se prije zvao Pavao Lev i sad nisu oni njega samo jeput napisali, dvaput su ga popisali razlika je samo u ovom slovu. Znači jedno i drugo se izgovara e na hrvatskom. Tip pa gledali za nedjelju skijanje, bilo je Zeldenu, ovaj E je preglašeno O, takva vam isto prilike tu fora. Znači, neko je zaključilo, ha, evo dva put, nije zapravo njempot sradal i dobite od njempot dve žrtve, kao ono, su lažne praktički. E, I takav je sad ja isto poslije popisival. Jednog od njih su recimo Hrvatskoj instituciji maknuli, a u Američkom muzeju Holokausta su ostala oba dva zapisa. Znači, naša ustanova je, može se reći, podatkovno zagadila Američku ustanovu. Kaj se tu znači događa? Mori Wikipedia je pristrana, možda je hrvatski biografski biogarski leksikom priznati, zato ne bi neke druge autore gledali. Jer, recimo, imamo vidjeti Akivo Goldstein ima. E sad, od Divija Goldstana ste morate vidjeli knjigu Asijanovac, kaj je nedavno pisal. Uh, ta knjiga je loša, to je napisao dr. Vladimir Gajger u jednoj jako lepo recenziji, to možete vidjeti na goldstein.hr. Ovdje je prezentacija malo tišla u peh, ali budu tam bi se može skinuti vidlo. Znači tam možete vidjeti, on je kao stručnjak, on je kao nekaj delal, a dr. Geiger mu najde jako puno osnovnih greški. Kad se čovjek zapita u koje opće, kak je to prešlo recenziju. Ok, ono je od njega do duše to je zanimljivo za ovu temu vam je židovski biografski leksikon. Znači leksikon u kojem imate jako puno poznatih židovi napisanih. Zemljete isto ovu stem-mašinu. Zemljete jasenovački popis, jednu drugog vtaknete nutra i pogledati bi u kakvi duplići zišli i bome zidaju. Znači zide ih jedan, dva, zida ih jako puno, to ih sad opće ništa sve navoditi. Idemo recimo ovog tu e, malo starijeg čovjeka pogledati. On se zove Jakob Atijas. Znači on je po jasenovačkom popisu ubijen 22-godišnjak. E sad, vjerovali li ne, ova slika ovdje je iz javne ustanove spomin područja jasenovač. Isto on je koja veli da je on 22 godišnjak oni su dvije dvajsete bili napravili godišnjak i oni su bili tam stavili i sve kakve je tam bilo i grdo, kaj je sve bilo i bilo je grdo. Evo, tako isto gospodin Jakob Atija stan govori. Da, oni veli, oni ubijenko ubijen ko godišnjaka ali evo ovdje ko starec priča kak je bilo u Jesenovcu. Znači, židovski biogarski leksikom isto veli. Ne, on je preživjel, odšto nije hml. Ova jedna srpska knjiga o preživjelim židovima isto veli, njegovo sveočanstvo je nutra. Znači imate grobnu ploču gdje morate vidjeti da je on hrl dvije tisuće osam znači očito netko dvadeset godišnjak nego puno puno stariji čovjek okay, sad vidite znači groblja morti tu potvrđuju da tu postoje neki problemi imamo recimo za gradska groblja Zagreb i bilo koja druga koja su javno dostupna zemljete njih zemite jasenovac, jedno drugo vtaknete štem mašinu ovu i kad se događa počinju skakati opet neke žrtve koja su navodno ubijene, evo tu cela cijela familija da nam je četiri ubijena međutim imate grobnu ploču na koju piše da su hrli četiri i kasnih kasnijnih svih godina, znači još to nisu stradali Asjenovcu, još nisu, ne znam, došli pak smrli drugi put, neka tu ni ne valjalo. E, Ova familija vam je od gospodina Marka Danona koji je, dok je bio vidio te neke probleme, išo do Asjenovca, njemu su tam rekli da nisu oni nikad dužni ispravljati, gospodo ovaj bio Ivo Pejaković prethodni, onda je ono na groblje gospodina Ognjena Krausa i to sve javno ono rekli, znači ne zmišljam ništa pamet i on se tam kao čudo, nije mu glasno kako se to događa. I on je inače isto američkim predstavnikima ovdje u Hrvatskoj bil pokazivao kak su časne sestre spašavali decu za vreme rata. Znači, nije bilo koji čovjek. Dio nisu maknuli, njegovu baku još uvijek neće maknuti, zakaj ih pitate jel' gospodina Pejakovića ili gospođa Lustrih, zakaj ih neće umaknuti. Okej, okay. recimo da možda nekome su groblja teško ih iskati, ko bo to našel, YouTube je puno poznatija stvar I svim valjda, prepostavam da svi to gledaju. Zemmite YouTube, zemmite Asjenovac, uz tem mašinu vtaknete jedno drugo, uka je skočilo, pa bume bu. Tam morate najti, recimo senovcu Jesjenovcu bi vam rekli da postoji jedan gospodin stojan ražokrak koji je kod trogodišnjak ubijen Vesenovcu. Međutim, na YouTube-u veli kak su glavno posle rata Hrvati posvojili, odgojili, kak su mu ispričali seka je bilo, da ono ima negdje mamo koja je srpkinja, ne znaju di i onda prek magazina Arena uspeli nju najti, posle otišel v rumu, tam se oženio, mort je danas još živ. Znači ovaj čovjek ovdje je danas još živ, pa ga morate i poiskati. Srbija u Rumi. Uh, dobro, morti neko se nalazi s YouTube-om, ali ide na posel, ne zna kam treba dojti, koristi navigaciju od Google map, ili tak. Precimo, dobro, zemljete Google mape, jesenovac, uz tem mašinu jedno drugo vtaknete, skočilo kaj, opa, neka ulica. Ovo tu sad morate vidite kad se zakružil ovo malo, to vam je ovaj štolpreštajnj, takozvani kamen s poticanja. Znači, morate vidjeti ovak zbližega, da tam, mislite to, pozabil sam već koja je ulica, ali morate najti na internetu, jedan izvisni gospod Miroslav Jun, koji je stradal vjadovnom. E sad, iz nekog razloga, Jasenovac ga veli, ne, stradal je Jasenovcu. Evi, ili laže taj kamen spotican, ili laže javna ustanova s povim področja Opet, ovo je poznata žrtva. Nije neki slučajni čovjek kada bi to onak fulali, nego poznata žrtva, iz nekog razloga, ovi svojataveli to sebi. Ok, možda sad neko ne smatra Google mape to sve ozbiljim, idemo vidjeti kaj veliju drugi popisi. Recimo, zemljajte stem mašinu, idemo pogledati popis žrtvi auschwitz ono kada je toga dostupno. Zemljajte od Bergen-Belsena, općenito bilo kojeg njemačkog logora, tajljanskog logora, bilo kojih ostalih srpskih logora ili koji su već postojali, popise preživalih, koji isto ime jako puno. Stavite u stem mašinu, jasenovac, spojite i puf. Znači preveš toga tu bude, evo zato jedna debela knjiga kada smo bili jedan kolega mladen i ja napisali, puno, puno ovakvih žrtvi tu opisano koje možda nisu poznate, pa zato sad ne budu pun posebno da ni slige stavljali, ali znači to imate skoro 800 stranici, ne pričanje o tome kada je Sjenovac bil, da li je bilo tople vode, hladne vode, nego ej, ovaj i ovaj je živel tu i tu, navodno bili na Sjenavcu a zapravo hml ne znam 2009. tisuće u opće bolnici sisak i takve stvari znači neka tu to ne valja a sad vidite tak puno stvari da li, se to, da li to kako utječe na druge popise? početo da. Već kako sam rekel, to na neki način zagađuje, recimo, Američki muzej holokausta. Recimo, ovdje je jedan čovjek koji je navodno ubijen u Asijanovcu. Uh, ovako se to zgleda da je ubijen u Asienovcu u Američkom muzeju holokausta, jer su preuzeli od nas. Međutim, on je već prije postojal kod čovjek, znači, 41. je navodno ubijen u Asienovcu, a već je prije postojal u muzeju tam holokausta da je 42. došao u Auschwitz. Kak? Znači evo to je recimo utjecaj znanstvenih naših ustanova, dojde u okolo i zagađuju podatke. To sad mogli neke posljednje ne bi skužile, ali ja sam recimo inženjer, stručnjak, meni, dok to na poslu imam takve stvari, to je problem koji mi otežava posao. Kada se znači općenito tu na većih temelju ovoga moglo zaključiti. Čim više idete usproživati neke stare podatke koji su javno dostupni, sve ovo sam tu pokazival nije neke kaj sam morao listati po knjigama, nego već neko digitalizirao stavljeno na internet. Znači imate stare podatke, Jasenovac ima jako puno podudaranja. Neko nove neke podatke napravi, usporedi s podatkima za Sjenovca, samo skači u pododaranja. Znači čim više podatke imate, tim više pododaranji bu. Evo jedan primjer. Nedavno mi je u arhivu Varlosenu v Njemačkoj 2019. stavili su sve kaj imaju online. Dobro, vidjeli smo neke novi podatke, idemo vidjeti morti bukaj, dali smo jednu drugu STEM mašinu, usporedili, opa, odmah neko koji je bio navodno četiri veseljencu, četiri šest ovdje nekoga prati, ne znam, mislim da je u Švicarskoj ili tak negde. Puno tih primjera ima, ovo je samo jedan slikoviti ili recimo gledajte, ako se zanima znanstvena literatura, ima to je ovaj Hrčak portal, ti su znači različiti znanstveni radovi. Zemljate pogledajte kaj ima tam, u STEM mašinu se spoji, ona ide mečirati, a kaj ima, kaj nema, ovdje neki rad znanstveni židovi u Hrvatskom Zagreju i oba morate najti neka podudaranja da neki ljudi nisu stradali u Vesemstu nego u Auschwitzu. Znači, ne veli se da nisu ubijani, nego se veli da su ubijani u Auschwitzu. Niko ne veli da nisu stradali. Ok, samo se veli koje je mesto. Uh, ako morate ne verujete znanstvenikima, jer kako bi nekako rekli su nepoštene inteligencija ali je već, morate i ti gledati su ljudi sami pisali. Imate različite stranice tipa gene.com uh, na koje ljudi moraju pisati svoju genealogiju. I sad, znači, tamo imate jako, jako puno ljudi iz celog sveta koji su rekli, e, moj tata je taj i taj, rođen i onda i onda, v tom i tom selu imali ovu familiju. Znači, odličan izvor podatki, čisti, onak. Ili ako nije, či, nije čisti, šum bude se ono rešilo na neki drugi način. Zemljete s tem mašinu, uh, vtaknete nutra i geni kom i jasenovac, i počinete, naravno, skakati puno ložnjaki. Evo, ovdje sam zeli jednog možda do nekli poznatijeg, ovaj gospodin Ernest Stern, navodno ubijen u jasenovcu Međutim, on je u Sao paulu 85. morate na plaži, ko bi znal, daleko od 17. očito. Onda mi inače imao ženu, Veru Štern, koja je imala brata Srećke, a Freundliha, koji je tata od Maj Freundlih. Kolege iz HDZ-a bi mogli znati ko to je. Uh, sad se tu postavlja pitanak. Ima tako puno ovih dupliči lažnjaki, kad tako skačaju, je tu bila pitane struka ili ideologija? E sad, gledate hrvatske medije, kad je bilo, 2016. vam je... Uh, bil Bill Telegram napravili intervju Slavkijem Gostenom i on je tam pričao kak njega brine kad je došao ministar Hasan Begović i sad njega ne brine, normalno da albu tu strukal, ne njega brine da Bond Morti menil Kusto se pojavio u ustanovi spomen područja Senovac zonomima koji su drugče ideološki nastrojeni. znači ne kad bi bili nesposobni, nego kad bi imale drugče ideje u glavi vrtali, okay? To znači kad to znači trebamo struku križati. Idemo proti provjeriti, da'l moramo vidjeti negde njihovu metodologiju malo još jasnije. Uh, jednom prilikom vam je bilo na HTV-u dok sam bil, znam na godišnjem pa sam gledao uh, doktorica Git Esther Gitman vam bila pričala da ona isto dok je počela svoje istraživanje o jostipincu i tak, nalazila puno popisi, puno dokumenti gdje bi videla, a neko je na popisu Osijenovca, posle vidi kako je zato je poslije on živ I pitao, čini mi se ondašnjeg, tako je pričala na HTV-u. Ravnatelja državnog arhiva, kaj je ovo, kaj se događa? I on je rekao, ja gle, morali smo nekak početi, pa čim bi videli da neko bi da je tam stradal. E sad, to je problematično. Da li se mora takvi trag negdje drugdje danas vidjeti? Recimo na Sjenovačkom. Pa idemo provati recimo vidjeti primjer te metodologije. Uh, prepostavljam da dosta vas, vas morati zna da je Frank Tužman bil pisal između ostaloga i dosta knjige, Pa je tako jedna od tih knjigi bespoča povijesne zbilnosti. U toj knjigi on vam je koristil uh, Vojslava Prnjatović ako svjedaka, svjedoka za Sjenova za neke tam stvari. E sad, to se nije svidjelo... Slavki u Golštajnu jer kao Vojislav Pernatović rekao da su živoi tam, pa recimo nisu, da baš nisu baš dobro ponašali i on je sad tu napad Tuđmana. Znači imate Vojislava Pernatovića, očito čovjeka za Sjenovca koji je to za Sjenca zišao i negdje pričal posle. Nikaj zato, javna ustanovno spominj područje jer Sjenovac veli da je Vojslav Pernatović ubijen ve sedam su četiri druge i sad zaklinuto veliju zato kad je naravno u Miletićevoj knjigi koju su oni čitali, to koju je e, gospodin Vukić isto spomenuo na 314. stranici piše da je on ubijen ako pogledate 314. stranicu ne piše baš da je ubijen piše da je grupa v kojoj je on bio ubijen i prolistate par stranici dalje ista knjiga ne neka druga ista ova knjiga par stranici dalje vidite da se taj vojislav pernjaković došao u Beograd i priča kada ima vjesenovcu znači ili je ono zombi ili je ka znam kaj neka tu ne valja a nije nek, neki nepoznati čovjek očito ako ono, je ono i predsjednik Tuđma imao probleme s njim slavkim bolštenom Znači evo to je metodologija, dobro zemlju, neki znači izvor, spomenuli ste da neku veselincu, puf, obman na popis. Nema veze kak je par stranci dalje piše da je čovjek preživel. Da li toga ima Pa ima, recimo ima knjiga Jevreji Jugoslavije, ka isto na ovoj ustanovi koristi u kojem je od izvori. Ovo je jedan. Primjer samo, znači imate u toj knjigi da je jedan acu Danon, nema puno drugih podatki, preživio proboj i otišao u partizane. Ne, spominj područje Jesenovac velio da on stradal u Imate dalje Hrvatsko zagorje u revoluciji. Oni isto to koriste, za, ono ko navode, da su neki ljudi stradali u Asijenovcu, međutim, evo imate ovdje jednog čovjeka, navodno bijen 4.4. u Asijenovcu, ne, hmrljeg 45. partizan negdje To ova knjiga koju oni navodili u koreferencu veli. Znači, sami svoju knjigu nisu čitali, ili kaj je to dejalo, ili to nije bila struka, ne znam kaj bi to rekao Imate dalje, ja dva šem, prepostavljam da ste čuli za tu ustanovu, jako velika i značajna svjetska ustanova, židovska, koja jako puno o holokaustu, znači govori. U njoj imate jako puno popisnici, gdje, znači su prijatelji, rođaki, prijatelji, ko već sve ne, odlogoraši bivših rekli, ej, moj taj i taj, vidio sam ga ili me mama, tata, brat, seka, stradali je tu i tu, ja to potpisujem jer evo, bio sam s njim. Znači imate puno takvih popisnici. Zajmite to, usporedite je z Jasjenovcem, odjedn tu su desetak ne i slaganja. neslaganja. Znači puno njih kad su stradali u Vaušicu ili Bergen Belsu u nekom drugom logoru, ne, navedene su ko žrtve Sjenovca. Ne znači da se veli ovdje, ne nisu oni ubijeni, niko ih nije ubil. Ubili su, ali Nijemci, znači ne Hrvati ili ko već. Uh, isto tako zgodna, jedna sad knjiga ove godine hmrla Melita Švop, morate nekod novinar to bilo popraviti, ali on vam pisala knjigu recimo Židovi u Hrvatskoj, gdje je jako lepe ono popise i živovi prije rata i pos rata napravili, znači do nek, ne loše nije bilo loše, bilo je i nekih greški, istog tu knjigu zemlje koju navodno koristio kao izvor i opet vidite bez problema najete žrtve Alšica koju od djemput Jesenovac krade zemlja Sinovcu. Znači i kad sad to znači, da tu neko u Hrvatskoj umanjuje žrtve Alšica, to je, rekao bih ne baš lepo, da ne velimo morti i opasno. Ok, isto sad jedna možda velika stvar, kad je možda i povjesničar bi trebalo biti zanimljiva, to vam je savezni popis iz 64. Uh, kak kako je Jugoslavija bilo ekonomski dostal loša, blago rečeno pa je trebala novce pokupiti di god se mogla, probali su tako isto od Njemačke. I Njemačka je da bi ono, kao, probala neku isplatu napraviti, štjela popis žrtve konkretni. I oni su tu išli napraviti popis 64. I tu vam je nabrojeno oko 597.000 žrtvi, puno manje nego kada su mislili da bu. I njih oko 59.000 se odnosi na Jasijenovac i staru gradešku. Danas vam taj popis je za oko 75% Jasijenovca služi, Jasijenačkog popisa. Međutim, iz nekog razloga, iako ih tu 59.000, samo je senorački popis to koristi za 62.000 žrtvi. Znači, tu je nekak 3.000 viška. Na koji način? Evo, ne znam, to najbolje pitate njih. Imam neke objašnjenja ali bi pre dugo trebala za ovaj okrugli stol. E sad, ako idete gledati taj popis koji bi oni kao trebali koristiti, koji njima očito glavni izvor, on ima isto neke svoje probleme. Međutim... Iz nekog razloga on kontrira jenovačkom popisu. Imate puno žrtvi na jenovačkom popisu koji su za ljude koji su navodno stradali na Jasenovcu. Međutim taj popis veli ne stradali su u u nekom drugom logoru ili ne znam, oni veli 42 stradali u njemačkoj u Jasenovcu, ne 45 u norveškoj u nekom njemačkom radnom logoru. Znači, kaj su oni čitali ako svoj glavni izvor nisu uvažavali to isto pitanje? E, ta isto savezni popis ima i neke svoje probleme. Ono mi inače trenutno dostupni na mrežnim stranicama beogradskog muzeja genocida i ove slike. U ovom, recimo, ima takve probleme, na primjer, kak se valjeć tijelo čim više ljudi popisati, evo, imate jednog uh, strahinju Kićanovića. Sad, prvo se veli da je stradalo Vjesijanovcu. Obma, red i iznad, se velde da Jadovnom, stradalo je Tomijače deda od Borisa Tadića, bivšeg srepskog predsjednika, i on je rekel, on je stradalo Jadovnom, To je javno rekel. Međutim, okej, okay, iako, znači, to je javno poznato... Naša ustanova, Hrvatska, veli ne Nema veze, imamo jedan, ovaj, dokumen, jedan zapis zapiske paše nama, drugi bismo izignorirali. To je čini se znači njihov ono princip. Ok, uh, tu se znači bilo puno ovakvih nekih povijesnih podatki. Kaj bi recimo bilo, kaj s ljudima koji nikad nisu uspali doći u nekakve povijesne izvore jer možda nisu neke značajenja napravili, ili su bili, kaj bi rekli, normalni, nema potrebe, nikakav exces ili to. Tu isto, ako bi, recimo, državu to zbija zanimalo, bi mogla puno toga riješiti. Primjerice, odite recimo na Gradska groblja i vidite da je jedna Nada Rončević, 84-letih, mrla 2007. E sad, ako slučajno poznate nekoga koji nju znao, vi morate vidjeti da je ona 41. godine se udala za jednog Franja Rončevića, a tata joj se zvao Oskar Zolenčajn. Znači, odšto, ona je spožeg i vjerojatno isto, tata joj Oskar, dao se skužiti koja godina rođenja i vjerojatno se je prezivalo Eto, peha je se da nije preživala do 2007. nego da je ubijena, je piše, četiri s Kako se ovo moglo saznati? Ne s knjigi, ne s nečega, nego zato je bilo sreće pa je neko slučajno to znao i mogao reći. Znači, kad bi država, recimo, štela, izjela matice, pogledala da lopća većina ljudi na 7. postojala ili morti preživala, hmrla posle, tu bi se moglo jako puno stvari najti. Uh, osim toga, znači, ima sad kad isto tako ljudi znaju reći dobro, to ima puno njih kada se to ono, se more najti, ali kad recimo za onima koji se, koji ko tu nisu ni zapisani. To su ustanovi isto rešili, imate jako puno bezimjenih ljudi, zovu se popis se navodno zove pojmenični, znači da imaju ime i prezime, ipak usprkos tome imate jako puno i bez imena i bez prezimena. Tipa imate tam različita sela, budu iz njih cigani, iz jednoga bude sto cigana, s drugoga 200 možda fakat je, možda nije, zake i kak, bude čudno, imate selo kad je bilo okupirano od strane Mađarske u Goli, kako su tam ljudi završili u Jasenovcu, to je sad, morate imati teorije i zake, ali postavlja pitanje kaj se tu događa. Ok, e sad tu može nekoga isto kada možda može novina razumijati koliko tu lažnih žrtvi uopće pronađeno. Pa ovako, to pitanje malo složenije i trebalo bi više toga reći u svakom slučaju onih čistih, znači ka sigurno jen kroz njen se moglo pokazati da se radilo negdje rudel tom to vam je više hiljada. Međutim, postoji različite vrste. Recimo ako imate dva put napisanog istog čoveka, recimo da jedan put zbilja ubijen, ova njegova druga kopija ni mogla biti ubijena. Ili primjer imate selo kad ih je recimo bilo 30, a od njih stoji iz tog sela, pa 70 ih nije sigurno moglo biti sigurno 70 njih važnih ali kojih ne nemreci točno reći tako da puno više znači, tih odgovora fino kod onog lepog razlaganja morate najti, zato smo bili, ja, ovaj kolega Mladen kojić ja napisali knjigu. Pa kako ponavljam, čisto znači obrada, vi su je mena, zakaj su koje mena, koji su s njima problemi, znači jako fino čišćenje. I ja sam recimo koji inženjer tu bio uglavnom pravil ove probove, poiskao podatke, a veliku većinu onda knjige je Mladen, znači bil, uspjel najti, fino gledati, uspoređivati i baš porešavati onakve. Znači puno tu još ima stvari ono za istražiti, pogotovo čim bo više znači izvori dostupno, tim više se to moglo. Recimo prije 20 let mi ovo ne mogli mogu jer većina izvori nije bila opće online i sad još možda recimo da li se tu može nekak matematički pogledati, da li tu postoji neki problem jasijancu, očito postoji z imenima i prezimenima i sudbinama. Kako tu pogledati neke matematičke? Pa lak. Idemo recimo zati Auschwitz. Ovdje vam je recimo svaki stupac nam znači koliko su ljudi koji su tamo ubijeni rodili neke godine. Zake ovaj Histogen bi rekli, tak, zakaj tak tako lepi i pravilni? Zato ka je Auschwitz bil, odvratno mesto. Znači ubijalo se sve, mlade, stare, velike, male, i to se ovdje jasno vidi. Matematika tu jasno veli. Isto vredi i za Bergen-Belsen, i za Buchenwald, i za Daho, za puno tih logori. Kaj tu moramo vidjeti za Senovac. Pa nekak, pitam da nije baš nekak ravno, nekak je tu čudnoga. Nekak, baš su godine kad je počinjena nula, ima ih nekak jako puno. Onda isto godine je počinjuje na dva, isto ih ima jako puno. To bi bili su recimo s 30 let hmrli, s 50 let hmrli, znači okrugla nekaj. Da li neko zaokružival, zmišljal, ko bi znao, teško sad reći. Da li se može matematički vidjeti da li to postoji kod drugih popisi? Pa, vjerovali li Može se. Znači, ako zemljete par hiljada drugih popisi koji su avno dostupni, recimo na ovom uh, Američkom muzeju Holokausta, kam su ovdje poslali i naš popis, pa sad jedan od njih, vi sad tamo morate jedan put vidjeti E, idemo mi recimo meriti kako tamo šiljke ima. I sad, ako napravite jednu matematiku, koja statistički ono i kak spada, ima jedan rad kada smo nazvali tvor, i ako tu matematiku pretipkate u programski kod, i onda kijete sve te popise pretvoriti u neki drugčiji prostor, gdje se vidi koliko od njih odskače, morate vidjeti koji od njih su bliži nekim drugim modelima koji ne. Od svih njih Jasenovac je tam uvjerljivo najviše odskakal po svojoj zašiljenosti i po tom češlju kaj znači ima. Uh, ovo, tu popis, to tom je sljedeći popis koji bi bil najbliži asijenovcu po nekoj kvaliteti. Znači, Sovjetska državna komisija je popis, već sam naslov vam može govoriti da to vrlo vjerojatno bilo možda neke muljeno, Ovi šiljhvi vam isto o okej, okay, nekaj čudno. Uh, eto, kaj, kaj je reći vezano za to? Ako nekoga zanima, tu napravljeni cijeli matematički rad skupa s profesorom Nevenom Elezovićem, koji je isto ovdje, pa ga poslije možete više pitati detalje, ako hoćete. Uh, ako se neko me ne čitao, gazirim objašnjenja, imate na Senova, Sočka, HR, Kosa, Crca, Tvor, isto gdje je profesor Lezović to bilo javno objašnjavao I to mi je zanimljivo, dok smo to bili objavili, Ivo Golštan i ostali su bili pisali uredništvo tog tehničkog časopisa da mi, kaznam da smo loši kratko. Naravno, uredništvo, je, uredništvo nije glupo i nisu povlekli rad, tako da je u tom, to mi je recimo s druge strane kako ljudi hoćaju pričati. E sad isto, uh, bili smo vidjeli danas dok smo tam sedjeli u sobi, da je jedna stara gospođa, pozabili sam ve ime, isto tu sabro bila pričala, da ne znam, revizionisti, kaj znam, ko se ne hoće tam prekapati, kaj sve ne. Ja ne znam ko to oče prekapati, ali to je recimo skupo. da postoje neke druge metode, pa postoje recimo neinvazivna snimanja, isto recimo, kaj, znam, očite gledati da li netko puknut kost, ne te ga rezali, nego te ga dijel na Renger i vidjeli bote kak je kaj je puknuto, kaj ne? E pa tak se mora slično i ovdje. Recimo, ovo ovdje vam je karta Sjenovca, ovo ovdje tu vam je neka ispod cijela uštice gdje je navodno cigansko groblje i gdje bi se puno toga moglo najti. Znači ovo tu, tu sam malo znači približilo, ovo ovde tak tu. E sad pazite kaj, prije jedno dve lete bilo vam se to nije toliko poznato, napravilo jedno, znači, magnetsko skeniranje toga. Ima ovako ovih ovdje sliki i dobili su se neki rezultati. Ovo tu kad vidite farbice, ove ovakve, tu se znači moglo vidjeti, okej, okay, tu je morti neke kamene zakopano. Znači, ako vidite da tu se plavo, tu, ako hoćete kopati, nete te kopali, nek bude kopali tu gdje ovo pošarano. Znači, tu bi neke moglo biti. A ko je to napravilo? To mi je napravilo doktor Ivan Hrvojić on vam je e, glavni u firmi Jam Systems, tom je najbolja svjetska firma za jako osjetljive magnetometre. Znači, on je ostaloga ostalog, bil, dok je bilo rat u Hrvatskoj, slal i masu narožanja, bile je i slal masu novci. Nikad za njega niste čuli, jer čovjek voli Hrvatsku, nije imao potrebe pokazivati sebe ko nekog super čovjeka, Ovo je pravo badava svim dozvolama. E sad, zakaj dalje niste za to čuli? Zato jer dok je mjeseca kulture bila vidjela da se to tam skenira, jerko su sve dozvole bile, ona mu je i zabranila dalje. Ja sam se jučer zim telefonski čuo, on je rekao ako nekoga novinare zanima da ga se slobodno razove da se slobodno pita znači njegovu firmu. On to može napraviti badava, doslovno je već bil počel djelati samo kada evo nije se štjelo. Nikakva kopanja ne trebate samo skenirate. Istom metodologom bi mogli recimo najiti i oko Vukovara di već sve ne postoji morti ideja da su negdje pokopani ljudi. Da, zak ne. Znači tehnika postoji, volja postoji, badava je to dal, nije čak ni pare za to iskal, vi je samo problem. Dalje isto tako još jedna zgodna stvar, uh, Može se tu neko reći, ja mi sad to pričamo 80 let poslije Senovca, ko zna kada tam zbilja bilo, zaka ne pitali nekoga, pa sad bilo ove godine poznata jedna pesma, a k ne znaš šta je bilo, znate od koga? Možda isto tako i ovdje, ako ne znaš šta je bilo, pitaj bivše zatočenike. Gospodin Vukić vam je bio našel popis bivših logoraši koji su bili trebali služiti kao svjedoki na Suđen Mij Artukoviću i Šakeću. Međutim, zaključilo se da su beskorisni jer nemaju kaj Grdo reći protiv njih. Ako nekoga zanima ovdje imate znači popis njihov z 80. i 90. -tih i njihove adrese, vjerovali ili ne, ako su živi, posjeduju grunt danas, kaj znači da bi gruntovnice Šur trebali biti. Evo, ako nekod novinara je ja sam gledali još i hovijek ima živih. Znači ih niko ne pita, ko bi to znao. E, sad, tu ste vidjeli ono puno stvari kaj su se rekle, da li postoji opće želja za dialogom s druge strane, tipa od Ivija Golštjena, klasiča je tak, nekak se čini da ne. Recimo, prošle godine ministrica bila rekla, postoje kakva pitanja o sjemfu nek se pitaju povjesničare. Portal narod haen bilo je išlo pitati Hrvat Klasića otkud njemu kad je onda bilo izjavili ideja da je 120.000 ljudi o sjemstvu stradalo kao po nekim novim istraživanjima on to nikda nije odgovorio znači dobro pitalo se kak je rekla ovaj šuti i na ovom tu linku morate vidjeti to je sve javno dokumentirano znači nije izmišljeno e, tako da evo sad izgleda na temu svega ovoga tu morate morati drugačije pitanja postavljati naprimjer zaklje su na semjenčkom popisu žrtve aušica i drugih logori. Kaj morati Hrvatska ide krasti logore žrtve Auschwica, kad sad Hrvatska službeno umanju aušici i druge njemačke logore, to je strašno ako se događa. Zakaj ima poznatih osobi? zaka ih se tako puno osobi ponavlja? Znači, podatkovno gledano takve stvari, a gledali smo ni na jednom drugom popisu nismo mogli najti u toj količini. Znači, jasinovački popis je jako, jako problematični. Tako da, e sad, možete tu recimo, neko tu tuži nas da ne znam, delamo genocid, holokaust, kaj svine, e, možda delaju drugi mediji to. Ako nećeju da se makne u lažne žrtve, da li možda će oni o Auschwitz je sad Jadvašem revizionistička neka ustanova filoustaška, zato kaj veli, ne, nisu Ustaše ubili nego Njemci. Ko bi to znao? Znači, v zaključku, od lažnih žrtvi imate poznate osobe, osobe iz drugih logora i puno preživalih osobi. I naravno puno množenih. Kaj se tiče metodologije... Tu se postavlja pitanje, del sam upitnik čini je možda fakat metodologija manje važna od ideologije, to bi se dalo zaključiti kad se tiče kustosi, nekritički se preuzimaju podatki, odbija se iz nekog razloga ispravljanje, znači i rodbina od navodnih žrtvi koje tam nisu stradale, isto se na to žali, neke podatke se čini se zmišljaju, evo zaključiti, znači imate jako puno lažnih žrtvi, metodologija je tamo jako problematična, oni neće ju doslovno, niti dok im neko badava ponudi, iti to ono i neimvazimno skreniranje terena napraviti i kada zaključiti, očito tu potrebno puno, puno ozbiljnije preispetivanje stvari. Znači, razgovor nekakvi, a nekak druga strana, evo, imali su neke ovdje, ne znam, kada su imali prije, danas nikog od njih ovdje sad tu nema. Znači, niko od njih ne sjedi niti neće ju čuti, morati s razlogom neće ju čuti, ko bi znao. Evo, uh, hvala na pozornosti, poslije, ako buh kakvih pitara se mora rečiti. E, hvala kolega Barić. E, mislim da je ovo bilo također interesantno kao izlaganje gospodina Vukića i sada e, na posljedku gospodin Pero Šola. Gospod Šola, izvolite. Evo ja se pozdravljam. Evo ja, ću se, ja ću nastaviti sa ovim izlaganjem. Evo vidimo ovdje na početku odmah da ima puno pitanja na koje tražimo odgovore. E, možda evo bilo bi dobro e, postaviti pitanje zašto je baš Logor bio u Jasenovcu, zašto nije negdje dalje. To su isto teme naših istraživanja. E, ja sam ovaj, uglavnom obilazio ovaj, mnoge, mnoge mnoge, arhive i mislim da je jedno od odgovora leži u arhivu u Osijeku, to je, to je ovaj, jedan dopis Ustačke nazvane službe Velikom Županu Heferu gdje je gdje ustaška nadzorna služba piše da na prostoru oko Jarsenovca postoje tri mjesta pobune koji ako se spoje, bit će jedan veliki, veliki prostor koji će biti teško, koji će biti teško osloboditi. To je znači zapadna Slavonija oko Pakraca, to je, to, je, to je bilo veliko mjesto pobune, to je Banovina i sjeverna Bosna, to je ovaj dio kozare. I oni pišu da bi na tom području trebalo napraviti jednu jaku vojnu postrojbu koja će interventno znači gašit, ga, gasiti tu pobunu. Tako da i kad pogledaju u ostale dokumente ovaj, o Logorja Jasenovac, Tu se formira jedna vojna postrojba koja se zove Ustaška obrana. Ta Ustaška obrana brojila je negdje oko sedam tisuća vojnika. To su uglavnom bili ustaši iz područja Dalmacije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine. I, ovaj, i na tom prostoru je nastaju Logorja Sajnovac. Ali eh, možemo se sad vratiti... Eh, Ovoj, ovoj temi ovaj, logora, znači tu je postala jaka postrojba, ali i zašto, je baš, zašto su tu baš zatočenici bili. Znači ako čitamo arhivsku građu mi ćemo vidjeti da prvi logor koji se formiran u NDH bio je u Koprivnici. Znači s čime je NDH bio logor u Koprivnici, on se zatvara, on se prebacuje u Liku Gospić, on je tamo bio možda mjesec dana, nakon toga se to rasformira zbog Kristiska Talijana i on se prebacuje vamo u ovaj sjeverni dio, jedan dio zatočenika ide u Krušicu, to je u Bosni tamo, jedan dio zatočenika u, u, ovaj, u Jastrebarsku i jedan dio Jasenovac. Tako da, moja pretpostavka na temelju ovog istraživanja, zašto je baš logor Jasenovac bio u Jasenovcu? Zato što je tamo bila nekakva ciglana, jedan prostor gdje su ih mo mogli zatočiti i imali su vojsku koja će stražariti tamo. E, stražara, da bi čuvali taj logor, znači evo čuli smo, tu je moglo biti zatočeno oko 4000 ljudi, ne više. E, stražara, koliko je trebalo tu, trebalo je 50 do 100, ne više. Evo recimo, kad je bio logor u, logor u Koprinici, bilo je 23 30 stražara koji su stražarili. Tako da evo mislim da je to najveći da je to najveći razlog zašto je zašto je ovaj taj taj zatočenički logor. Tu svari to uvijek jedan od logora. To znači, u NDH je bilo više logora. Poznate buduća Senaj Žakova, mi smo sad nedavno radili sabirni logor Žakov, sabirni logor Žakov. Jedna od ispostava Jasenova, Igor je to napomenuo, da su postojali muški i ženski logori. Znači da je bio isključivo muški logor, dok je ženski bio u Gradišci, bio je u Žakovu i bio je u Lobor gradu. Tako da o, što, što, što se tiče Jasenova, sa tu, tu ima još ovaj, puno pitanja, ali evo, na, nakon tih arhivskih istraživanja, mi tu, mi tu možemo naći odgovore. E, Resim, u našem istraživačkom radu da su, surađujemo sa svima je i razlog, ja sam konkretno ovaj, pisao Sabinom logori Jasenova, stražio sam e, od njih podatak, koliko oni žrtava imaju iz matičnih knjiga umrlih i koliko, koliko imaju ovaj, popisano, da, da su popisane u matične knjige. Jer nama kad mi stražujemo, na, na, najvjeroj najvjero izvori, matična knjiga umrli I tu smo dobili podatak da znači u matičnim knjigama umrli u Republici Hrvatskoj ima 297 ljudi kojima je od 1941. do 1945. napisano mjesto smrti Logorja Senovac. Onda dalje, onda imamo oko 7000 ljudi koji su proglašeni umrlima, znači nakon rata to su uglavnom radili kotarski sudovi. Znači uglavnom, je, sad smo ovdje isto imali prezentaciju da je nekom ubijen mu žena da bi se žena ponovo udala, ona mora proglasiti muža umrom ili, ili obratno. I tu su, tu su uglavnom rađeni ti, ti pravni procesi da bi se ta osoba proglasila, proglasila mrtvom. Tu dolazimo, gledajte, jedna želimo brojevima pričati, ali uglavnom to su podaci, jer to, ti ljudi koji su tamo stradali, to su ljudi sebeno i prezimeno. I kogod je stradao zaslužuje veliki pjetret i tako da ne, mi ovdje nećemo uopće umanjati, ničije nič je stradanje. I tu, ovaj, po tim podacima znači mi imamo oko 7 tisuća osoba, mjesto smrti logo Resenovac koji su proglašeni umrli nakon rata i toliko isto ima u Gradišci. Iako to sve zbrojimo, dolazimo, dolazimo, dolazimo do nekih, do nekih podataka. Onda recimo, daj, u stvari sad, da li ćemo na, na, nastaviti dalje o brojevima ili, ili povijesnim izvorima. Od povijesnih izvora najvjerodostojniji izvori su oni koji su nastali u to vrijeme. Pa imamo recimo u, u Fondu afž u arhivu u, u Zagrebu popis žena koje su bile zatočene u logu Resenovac, to je knjiga koju je odnijela gospođa Bakarić kući, ona donjela to u arhiv negdje 60. godina. Tako da ta arhivska građa ona je znači bila razlošena iz, iz, iz tih institucija po privatnoj i, i neki, neki dokumenti su završili nazad, nazad u arhivu. Tu onda imamo popis žena koje su bile tamo i onda koje je umrla piše, piše da je umrla. Tu ima negdje oko 300 osoba. Onda jako puno tih dokumenata imamo u arhivu Jugoslavije. Ima, I to u fondu Subnora. Jer mi svi koji se bavimo time znamo da je, znači, Subnor bio zadužen za popisivanje žrtava i Asena i svih ostalih, i tamo postoje tri, oni kažu sveske, tri sveske sa popisom žrtava Jasenovac. Znači, tu ima jedan popis Izidora Levija, znači to je jedan židov koji je bio u logoru Jasenovac, koji je popisao tamo u logoru te, te, te ljude i on je kod, kod, kod svake osobe, isto kao što smo ovdje, napisao ubijen, e, streljan, umro ili stradao u bombardiranju Jasenovca. Znači, važno je napomenuti da je 1945. godine, kad govorimo opet o stradanju žrtava, nisu bili sve Ustaše ili nisu svi umro bolesti, njih negdje po tim dokumentima 50-ak je stradalo u bombar savezničkom bombardiranju Jasenovac, znači, tu nisu ubojice Ustaše, nego su ubojici Anglezi, Englezi i Amerikanci, njih je oko 50 -ak. Na takve dokumente smo nailazili i u fondu Crnog križa u Sarajevu, gdje jedna žena traži, traži ovaj smrtni list i ona piše da je njen muž po ginuo Jasenovcu u, Jasenos, u bombardiranju, bombardiranju saveznika. Tako da uglavnom što, što se tiče Jasenovca ja mislim da je on jedan od pedeset tisuća logora u Europi kojega treba istražiti istražiti kao kao, kao i ostale. Evo sada možda ću ovaj, na kraju da kažem u stvari u kojim fondovima to ima. Znači, mi kad istražujemo logo Resenovac, e, to su uglavnom znači, izvori koje, koje koristimo, to su državni arhivi, znači crkveni arhivi, novine iz tog vremena, internet arhivi, o, kolega je spomenuo Arlo Sen i ja bašem, i filmovi koji se koji se ko, koji se tu koriste. Onda u kojim fondovima, recimo, u arhivima ima najviše, znači gdje se spominje Arsenovac, to je to, to, to je znači ministar, to su sva ministarstva nezavisne države Hrvatske kojih je bilo negdje desetak, petnaest i u svakom u svakom tom tome ovaj u tom arhivu, ovaj to se spominje. Ja sam sam bio u arhivu Sarajevu i u fondu Hrvatske državnih željeznica, našao sam jedan cijeli spis vezan uz logor Jesenovac, o čemu se radi. Državne željeznice tražile su u javnoj nabavi. Znači on, on države funkcionirala i sad mora se imati 6 7 ponuda da bi kupili naj najjeftinije lance i ovaj budući da to je to vi više bilo 43. godina nije bilo dovoljno repromaterijala, materijala neke firme iz zagreba su odustale od ponude i oni idu u direktnu pogodbu sa uh, radnim odjelom logora senova svoj dokument ćemo poslije prikazati gdje oni traže izradu ne znam toliko lanaca a ponudu pravi zapovjednik logora Brkrtačić. Kad u stvari sad ne znam evo, je gospodin Banić možda ovaj, tko će to, to ovaj, prikazati, evo, možemo vidjeti. U stvari evo možemo, možemo krenuti od, od, od dokumenata. Znači ovaj dokument u stvari sad malo, malo ćemo šetati, ali nije važno. Ovaj dokument iz skapanja Logorja S1 1964. godine nalazi se u arhivu u Zagrebu, u fondu, u fondu ovaj Subnora, opet. Znači ovdje imamo pojmeni, znači iskopano 24 sonde i ovdje ima ovaj specifikacija žrtava, iskopana je 193 žrtve 1964. godine, znači to su službeni podaci koji su rađeni 1964. godine. To iz je rađeno i od na drugoj strani ovaj, u gradini, tamo je tamo je iskopano nešto više ali tu imamo jednu, jednu vrlo zanimljivu zanimljivu stvar. Tamo je iskopano sedam sondi u tih sedam sondi iskopano je 274 žrtve ali u sondi broj jedan doslovno piše ovako iskopano je 193 žrtve onda je ta komisija ustanovila da te 193 žrtve najvjerojatnije nisu iz vlogora senova zašto oni su to po, po, po predmetima koji su našli u jami zajedno s njima to su bili nekakvi lonci odjeća i kišobrani tako da kažem Evo, recimo, kad, kad, kad, kad, kad se iskapalo, iskapalo taj, taj, taj Asenovas, evo, ovaj znači, to je iskapanje 1964. godine, on je rađen zbog toga što je 1965. rađeno spomne područje Asenovas, da bi imali da li više materijala, što više materijala, da bi, da bi, ovaj, da bi, uglavnom, ovaj, ovaj, prikazali, prikazali, prikazali t, tu, tu žrtvu. Tako da, evo, uglavnom, uglavnom, ovaj, što se, što se tiče arhivske građe, kažem, ona je, ona je razbasana, znači po raznim arhivima, znači imamo je, i je svugdje. Evo, ovo je sad drugi dokument, ovo je zanimljiv dokument, ovdje se radi o Ministarstvu zdravstva, to je isto dokument ovdje iz, ovdje iz Zagreba. E, čuo sam da je na spomenu području Jasenova stavljena neka ploča, da, da tamo su liječeni samo ustaši, logoraši nisu ostali. Iz ovog dokumenta možemo vidjeti da je u ambulanti re, liječeno 976 osoba iz okalica Jasenova, siromašnih ljudi i sve troškove plaća u to vrijeme država Hrvatska. tako taj dokument isto govori da taj, da taj logor nije bio takav kako oni govore, da evo, znači tu je, tu je bila bolnica koja je koja je, koja je liječila ne samo ovaj, ne samo ovaj ustaše, logoraše nego i ovaj civilno stanništvo u okolici. Možemo dalje dokument. Evo ovaj dokument znači omladinske radne akcija Senovac, na, e, Omladinske radne akcija Senovac to ima u Fondu Saveza socijalističke omladine u Zagrebu, tu može vidjeti da su oni svake godine imali jedan od planova i grobnica žrtava fašizma. E, ja sam kontaktirao neke ljude koji su bili na tim iskapanjima, koji su bili na omradnim skve radi Maxima, oni su rekli da jesu nalazili na grobnice da je došla policija, otjerala ih i da je dalje iskapanje, iskapanje nastavljeno. Znači, naš zadatak u sljedećem istraživanju doći do tih zapisnika. Oni negdje postoje. Evo, uglavnom možda i saborski zastupnici da nam pomognu, znači da se da se dođe do tih zapisnika da vidimo ovaj koje nađen u, u, u, u tim grobnicama, ovaj, koji su koji koj, koj broj žrtava i tako dalje. I zašto to do u javnosti, meni to nije jasno. Možemo i sljedeći dokument znači, ovo je dokument, Igor je ovome govorio, kad, kad t, gledamo dokumente logora Senovac, jako često na iđam, budući da je tamo bilo negdje od 20 do 30 radionica, u radionicama su radali vrlo streč, stručni ljudi, vrlo stručni ljudi i puno djece tamo htjelo ići na praksu i polagati ispit. Evo ovdje imamo ovaj, dva Miško i Senak i Ure, oni žele, oni žele ići, znači, kao naučnici da, da, da idu u logore Senovac. Takav dokument imamo i u fondu Arhiv... Iva Kotara Požega, gdje e, izbjeglička djeca iz Hercegovine iz Dalmacije, o, njih 7-8 izlike, odvode se u logor Jasenost da bi završili nekakav zanad u tim... U tim u tim, u tim ovaj, radionicama. Možemo ići dalje. E, evo ovdje isto jedno vrlo, vrlo ovako, da ne kažem, lijepo pismo koje piše Marić Miško gdje on želi, gdje on žrtva ovaj, komunističkog terora itd. i tako dalje i želi, želio bi kao na ispitu da, da završi da završi u Jasenovcu u, u, u, u, tom, u, u, u tome. Možemo ići dalje. Evo, ovo je taj dokument koji sam prvi, ovaj, prvi spomenuo. Znači, to je ponuda za izradu lanaca. Kad pogledamo, on je vrlo profesionalno napravljen, vrlo precizan i u drugom dokumentu čak piše da su cijene naraste zbog troškova radne snage, zašto to pišu, što to znači to mi u, ovaj u krajem slučaju nije ni jasno. Ali možemo se sad vratiti još opet na, na, na ovu djecu. Ima u Fondu zemaljske, ima Fondu zemaljske komisije isto, hoću malo pričekat, zemaljske komisije gdje jedan, de, jedan dječak prezime se, prezime je Vulić, on je radio u, u, u logoru Jesenovac i znači bio je na praksi, njega su optužili da uzimo hranu, da nije dao zatočenicima, no u tom svjedočenju dokaz da on nije, znači, bio privilegiran, da imao hranu kao i ostali, ali ovaj, jedno se ispostavilo da je došao preko veze, znači, u Jasenovac na praksu, budući da mu je stric bio stražar u loguru Jasenovac i bio je, znači, pripadnik te, te, te, o, te ustaške obrane. Evo, možemo ići dalje onda. Evo, ovdje su, e, kad radimo istraživanje, ja sam e, počeo, pokušao, po, pokušao gledati što u loguru Jasenovac pišu novine NDH, tako da ovdje, ovdje novine Hrvatski narod gdje piše o logoru Jasenovac, zbog čega je logor, što se radi tamo, i uglavnom u tom tekstu možemo vidjeti da je to bio zatočenički logor za nepočudne ljude koji su, koji su zbog nečega zbog nečega tamo, ta, tamo zatočeni, ali piše isto da bi bili društveno korisni, tamo ima 30 radionica i tako dalje. Možemo i sljedeći dokument, e onda ovdje imamo narodni list, ali, ali to je opet znači, druge novine o Jasenovcu, tako da u principu to je zanimljivo uspoređivati, jer u stvari što je znam, znam se usporodživanie. Tako da i onda može biti ovdje u, u svim tim novinama kad gledamo, to je borba ima ovaj, još gori to ovaj tekst, ovaj gdje tu, tu može biti govor mržnje zkrz vidimo ovaj, ovaj čovjekova žena su osuđeni na smrt, ona je bila nekakva, nekakva tamo, u, radila je u upravi logora, ovaj čovjek je bio isto radio u, u logoru, oni su osuđeni, osuđeni na smrt u Zagrebu streljani, sad koliko su krivi, koliko nisu krivi, ali kad govorimo već o tim zatočenicima logora, mislim da je i to isto jedan važan izvor u, u Fondu o ovaj o, okružnih sudova, ja sam pronašao dvadesetak osoba, ljudi, stražara, koji su suđeni, znači, zato što su bili logor Vesenovas, oni isto ne govore ovo što što, sad, što, što, što su mi dobili ovdje od, od, od SDP-a. Je bilo, ali nije bilo tako. Evo, možemo, ići, možemo ići dalje, evo to je to, znači to ovaj vraćamo se, vraćamo se na to. Ali što je zanimljivo? Kad, kad gledamo evo ovdje kad smo gledali fond, ne fond nego novine koje su koje su, koje su pisane četrdeset pet ovaj, u ndeha i 45. pet koje su pisani u beogradu da ne kažem na tom, ovaj, u tom prostoru gdje su partizani zaladali, vidimo, vidimo da je to da je to sve drugačije i onda sam naišao na tekst recimo kad govorimo o istini e, tekst o katinskoj šumi što piše novine NDH i što pišu, što pišu novine uh, borba o sloboženje. Znači, u novinama NDH vidimo da katim piše da su tamo ubijeni e, časnici poljske vojske ovaj, koji su od, od sovjetskih snaga, od, od crvene armije ubijeni. Dok kad čitamo borbu, tamo vidimo da oni pišu da su ti ljudi ubijeni ovaj, od Njemaca ovaj, i, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, uglavnom, evo, ovaj, znači, što se tiče logora Senovac, evo, sada je... Um, to aj sad, sad sam u jednom projektu gdje ćemo uglavnom znači baviti se objavom ovih dokumenata znači dokumente koje budemo naš mi ne znamo što ćemo naći ali uglavnom što nađemo znači arhiv Sarajevo Beograd Zagreb i tako dalje i uglavnom ćemo znači objaviti dokumente i i vidjeti vidjeti što je to što je to stvarno bilo u Jesenovcu tako da evo uglavnom jasno vas moje mišljenje na, na temelju ovoga ovoga što sam gledao jer većinom i što smo dobili ovo i ovo što je rađeno u, u stručnoj literaturi, to je uglavnom korištena arhivska građa iz zemaljske komisije za ratne zločine. To je uglavnom memoarska građa koja nije vjerodostojna kao ova što je nastala. Kad, ovaj kakva je ta memoarska građa, to ćemo na evo evo recimo budući da, da smo ovdje ovaj, na kako se zove na predavanju, možemo navesti u slučaju jednog svjedoka to je, koji se zove Stipe Mesić. Imamo ga na youtube -u. on govori o logoru Jasenovac 1991. 2. godine, da je to bio normalan logor, da je bio radni logor i da su se ljudi tamo spašavali. Dolazi 2000. godina, taj isti svjedok govori sasvim drugačije, on se zove Stipe, mjeseč bio predsjednik Hrvatske i on govori sada da je to nekakav logor smrti, da je da je tamo bilo ono. E sad mi kao povjesničari kad bi uzeli svjedoka Stjepana Mesića, da li bi mi uzeli njegovo svjedošenje iz 1991. tisuća devetsto devedeset ili ovo što govori nakon dvije godine tako da evo uglavnom znači kad se radi logor jasenovac evo je uglavnom moje mišljenje da trebao samo objavljivati dokumente to i je u stvari najbolji pristup i onda neka svako je na temelju kad pročitate ovo pismo i pročitate razno dokumente, kad pročitate novine iz, iz ovaj, ove grupacije i, i onda će dobiti nekakvu sliku što je to biologo Resenovas. Eto, hvala puno. Hvala lijepa, gospodine Šola. Malo smo probili vremenski okvir, pa predlažem nekoliko kraćih pitanja za naše govornike. Evo, ja ću iskoristiti priliku, budući da sam i moderator ovog sastanka imao bih pitanje za gospodina za e, ovo što ste nam prikazali, meni je bilo vrlo interesantno, e, međutim, zašto ovi rezultati nisu šire poznati ako su tako zapravo lako, lako dokazivi I, ili zašto drugi povjesničari nisu došli do do, slično, do sličnih rezultata? E, pa evo možda ovaj zak, recimo drugi povjesničari nisu vidjeli. E, ja sam inženjer, znači znam programirati. Puno ovih stvari kada sam ja radil, nisu kad se tiče težine usporedbe, zbija nike teškoga. Samo treba usporediti podatke, ali ih ima jako puno. Sad da neko to ide ručno raditi, a nije inženjer, to ne bi bilo isplatilo. Ja sam to mogel naprogramirati. Doktor Geiger je potvrdil da trećemo to usporedba, ako je neko kasnije stradal, onda zbija tam stradal. I to praktički bilo to. Sad znači, tu sam imao sreću kad sam mogao neku vrstu interdisciplinarnosti koristiti. Kada se tiče znake, možda nije šire poznato, pa evo e, to je možda bolje pitanje za medije, jer nije da se nije probao obavljivati. Ali znači ono, to čim više podatki dostupno, čim više sati chat GPT vam već tu, doslovno on možete neke stvari mečirati, ako ne znate programirati, to bu samo na bolje, išlo bi rekao. Hvala lijepa, kolega Peternel. evo, ja vas sve skupa pozdravljam i uh, mogu reći da mi je drago da smo usprkos ovim političkim pritiscima koji su se dogodili zadnjih dana, da smo organizirali ovaj okrugli stol, uvijek je dobro da ljudi kažu slobodno što žele i što imaju za reći, i revizionizam nije nikakav problem ako je znanstveno utemeljen. I to je moja poruka, dakle, i onima koji su me pitali iz prije okruglog stola, je li ovo revizionistički? Zašto ne? može biti revizionistički, ne mora, znanost je uvijek tu da propituje, da dolazi do novih spoznaja, da predstavlja nove podatke, da ti podaci se citiraju ako su relevantni ili da se ne citiraju, odnosno da se opovrgavaju ako nisu relevantni. I zato mi je, kažem, drago da možemo biti domaćini, a ovo je meni četvrti, ja mislim, okrukli stolu u ovom mandatu u, u, u Saboru, drago mi je da možemo da mogu otvarati javne rasprave na sve tebe, pogotovo na teme koje e, ovi koji su danas dolazili prosvjedovati, kojih se boje i koje ne vole da se otvare. To su teme koje njih smetaju i oni su liberalni, isključivo prema sebi sličnima, ali su i kako e, zabraniteljski raspoloženi prema svima koji misle drugačije i zato smo mi tu da to da to ne poštujemo odnosno da otvaramo i teme koje njima, koje se njima ne sviđa. Evo, pa ja bih ne znam nekoga od možda vas, gospodine Vukiću, ako hoćete da mi prokomentirate što zapravo vi mislite o, tom, o tom, toj političkoj konotaciji odnosno o tom događaju obilježavanja Jasenovca svake godine na isti datum. Hvala. Kao što, kao što vidimo svake godine e, komemoracije e, logora u Jasedamcu izazivaju velika politička prijepore u Hrvatskoj, a i šire. E, mi smatramo da bi ovim daljim istraživanjem zapravo se moglo doći do jedne situacije u kojoj bi takvi prijepori bili ohlađeni ili bi se smirili. Dakle, prvo smatramo treba doista ustanoviti, a pokazali smo da se to može, evo, sva trojica, na, svaki na svoj način, da se ta istraživanja mogu provesti i da se doista možemo približiti reale, realnoj slici logora u Jasenovcu. Bilo bi zaista dobro kad bi se krenulo ovim putem koji su predložili ovi hrvatski poduzetnici, dakle, oni su ponudili sredstva koja nisu mala, vladna, na vladi ili na nekom nekoj instituciji državnoj je korak da to, recimo, uobliči i da se Nakle, u jednom relativno kratkom vremenu moglo bi se saznati što se doista događalo u Jasenacu. Do tada bi možda i trebalo zastati sa tim komemoracijama, a onda kad dobijemo sva ta rješenja, kad dobijemo na neki način da na njima i ponovno provedemo širu raspravu, onda oblikovati tu to kulturu sjećanja kako bi bilo najprimrednije. Hvala lijepo ostali članovi odnosno sud sudjelovatelji ovoga okruglog stola ukoliko još imate pitanja možete ih sada postaviti ukoliko ne budući da smo najavili i obraćanje medijima u 12 sati pardon dakle ukoliko neko želi slobodno se javite izvolite molim vas samo se uključite mikrofon hvala Evo, hvala puno predsjednik odbora i hvala na ovog okruglog stola. Ja bih samo pitala god želi od, od vaših gosti uvaženih odgovoriti. Zanima me da li ćemo, hoćemo li svi zajedno doživjeti vremena kad nećemo se naticati više čije su žrte veće i koje više je stradao, koje više pobjednik ili nije. Jednostavno da doživimo vrijeme kad će sve žute se tretirati jednako sa pijetetom i da nastavimo dalje graditi bolju budućnost za našu djecu. Hvala, A, pa ja mislim da, da hoćemo, da ćemo doći do toga. Ove neke tema kojima radimo, tema Jesenovca je doista osjetljiva i e, iskrivljeno je prikazivana desetljećima i ona se i ne može vrlo brzo, preko noći, ispraviti. Znači, ona će sigurno izazivati i dalje. Evo, vidi se da je, da je ovih kad se ovakva neka skup najavi, postoje, postoje protivnici koji zapravo nisu se ozbiljno ni oddubili u ovo što mi, što mi hoćemo raditi. Naravno, to vam je ono kao kad u onoj kineskoj poslovici kad krenete čistiti timtarnicu, nalijete vodu, i od jednog počne crna vona izlaziti. I onda se ljudi uplašili stanu. Zapravo bi trebali nastaviti najevati vodu i mi se nadamo da će i dalje biti ovakvih okruglih stolova i razgovora. Mi smo otvoreni za sve. Pozivamo svakoga da dođe, da razgovara i mi smo spremni doći svagdje i mislimo da tim putem ćemo u jedno dogladno vrijeme doista doći do ovoj situacije u kojoj vi kažete da će društvo doista politiku odnosa prema žrtvama staviti tamo gdje je mjesto, a da ne bude mjesto gorivo za mržnju, recimo, kao što je sada. Hvala lijepa. Mislim da je ovo bilo vrlo korisno, korisan okrugli stol, da smo puno toga novog naučili, otvorili ovu vrlo važnu temu i zahvaljujem svima još jednom na dolasku.